«Вадико, начальство приїхало!» – торкнув його за плече лейтенант головку. «Та пора вже!» – глипнув на годинник Бриль, не рухаючись з місця. Начальник міськвідділ Рум'янцев вистрибнув з машини першим і поквапився до Бриля. Звичайно, таке траплялося рідко. Рум'янцева не любили, і тепер оперативники із задоволенням спостерігали за переляканим начальником. «Що тут сталося?» Голосно запитав рум'янцев, звертаючись не до конкретної людини, а до всіх присутніх. Бриль викинув бичок і випростався. «Розбійницький напад, товаришу полковник. Хто на кого напав, поки що невідомо. Була стрілянина. Результат – п'ятеро трупів». «Стрілянина і п'ятеро трупів? Це ЧП, капітани!» «З усього видно, тут була засідка. Невідомі чатували на цю кремову дев'ятку». Номери до речі київські. Серед убитих сержант Даї. Сержант Даї? Чепе, чепе, чорт забирай. Підійшов байлуватий прокурор міста. Привітався з рум'янцевим. Опергрупа вже закінчила? Так точно, відповів Бриль. Щось конкретне можна сказати вже зараз? Номери другої машини місцеві. Ні в кого з убитих. І в сержанта, в тому числі, нема при собі документів. Відбитків пальців, правда, повно. Рум'янцев роздивлявся розкладену на брезенті зброю. Можна з'ясувати, звідки вона? Навряд. Номери забиті, зачищені. До того ж, кольти, по-моєму, не в нас на озброєнні. Іронія зараз ні до чого, Бриль. Ще трохи, і голос Рум'янцева перейде в поросяче вищання. Тільки но буде щось конкретне, негайно до мене. Тримати мене й прокурора в курсі постійно, все зрозуміло. Бриль обмежився кивком голови. Зараз безглуздо розбиратися, чому раптом заглохла машина, сказав Шевель. Ви лишили її на місці спеціально для міліції. Що ви ще зробили, аби їй було легше шукати? Яка різниця? Гроші в нас, ми їх поділимо й розбіжемося. вигукнув Басмач. «Далеко бігти зібрався. З цієї хвилини, братан, ти мічений, і мітка твоя, гарненькі хрусткі папірці, які в цьому чемодані. Де твій автомат?» Басмач підняв АКМ для загального огляду. «Це не твій автомат. Твій автомат там, де машина. На ньому чудові відбитки пальців. Не менш чудові на кермі машини». Тебе, Лягаві, вирахують миттю. Труп Василя не слід було лишати. Слухай, я подивився б на тебе в той момент. Добре розводитися в такій спокійній обстановці, втрутився Стас. Куди фірмовий газик поділи? Тут все гаразд. Лишили біля сортиру на базарі. Місце вдали, що й казати. Гаразд, зам'яли, Шевель запалив. Зараз треба мізкувати, як жити далі. «А з ним що робити?» – басмачківнув на зіщуленого Петруню. «Він завжди мені не подобався. Відпускати не можна». «Чому? Він убив двох людей. Він співучасник збройного пограбування. Явка з повинною його не врятує. А якщо нас загребуть по його анонімній підкасті, ми його самі потопимо. Та й на зоні він довго не протягне. Він нешкідливий. Його частку ми все одно поділимо на всіх». «І частку сержанта!» – ставив басмач. «Гваськи жінка лишилася, допомогти треба. Зі своєї частки!» Басмач був невблаганий. «Можемо зараз проголосувати. Якщо більшість вирішить, підкорюйся, а ні? Свої бабки віддавай!» Шевель зрозумів, що Стас і Гога будуть на боці басмача. Петруня підняв голову. Його мова була схожа на скавчання побитого цуценяти. Мужики, пожалійте, я спокутую. Тебе вже пожаліли, вмовили не вдаватися до крайніх заходів. Спокутувати братан нічим. Справу зроблено, твердо сказав Шевель. Стас весь час уважно спостерігав за ним і перехоплював його знервовані погляди на годинник. І коли несподівано пролунав дзвінок у двері, Стас із задоволенням помітив, що Шевель злякався. Чогось подібного Стас і очікував. Тепер час перебирати ініціативу. «Всі на кухню», – звелів він. «Відчиню я сам. Сидіть там, поки не гукну». «Яночко, сядь на місце. Ти лишаєшся в кімнаті». «Сядь, я сказав. Нам є ще про що поговорити. Гостей я сам прийму».